וימות אל מלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בניה. ויישאו להם נשים מואביות, שם האחת ערפה ושם השנית רות, וישבו שם כעשר שנים. וימותו גם שניהם, מחלון וכליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישך. ותקום היא וכללותיה, ותשוב משדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד אדוני את עמו לתת להם מלאכם. ותצא מן המקום אשר הייתה שמה, ושתי כלותיה עמך, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. ותאמר נעמי לשתי כלותיה, לך נא שוב נא, אישה לבית אמך, יעש אדוני עמכם חסד, כאשר עשיתם עם המתים ועם מדי. ייתן אדוני לכם, ומצאנה מנוחה אישה בית אישה, ותישק להן, ותישאנה כולן ותבכנה. ותאמרנה לה, כי איתך נשוב לעמך. ותאמר נעמי, שובנה נא בנותי, למה תלכנה עמי? העוד לי בנים והיו לכם לאנשים?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 באשר תמותי אמות, ושם אקבר, כה יעשה אדוני לי, וכו יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. ותרא כי מתאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. ותלכנה שתהם עד בוענה בתלכם, לחם, ויהי כבואנה בית לחם, ותהום כל העיר עליהן, ותאמרנה, הזאת נעמי? ותאמר עליהן, אל תקראנה לי נעמי, קראנה לי מרא, כי המר שדדי לי מאוד. אני מלאה הלכתי, ורקם השיבני אדוני, למה תקראנה לי נעמי, ודוני ענבי, ושדדי הרע לי? ותשוב נעמי, ורות המואבייה חלתה עמך, השבה משדה מואב, והמה באו בית לחם בתחילת כציר שעורים. ולנעמי מודע לאישה, איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך, ושמו בועז. ותאמר רות המואביה אל נעמי, אלכנה השדה ואלקותיו השיבולים, אחר אשר אמצא חן בעיניו. ותאמר לה, לכי בתי. ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, ויקר מקרה חלקת השדה לבועז, אשר ממשפחת אלימלך. והנה בועז בא מבית הלחם, ויאמר לקוצרים, אדוני עמכם, ויאמרו לו, יברכך אדוני. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? ויען הנער הניצב על הקוצרים, ויאמר, נערה מואביה היא, השבה עם נעמי משדה מואב. ותאמר, על הכתנה ואספתי ועומרים אחרי הקוצרים, ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה, זה שבתה הבית מעט. ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת, בתי, אל תלכי ללכוד בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה, וכה תדבקין עם נערותי. עינייך בשדה אשר יקצורון, והלכת אחריהן, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך, וצמית והלכת אל הכלים, ושתית מאשר ישאבון הנערים. ותיפול על פניה, ותשטחו ארצה, ותאמר אליו, מדוע מצאתי כן בעיניך להכירני? ואנוכי נוכריה. ויען בועז ויאמר לך, הוגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואמך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום. ישלם אדוני פעולך, ותהי משכורתך שלמה מעים אדוני אלוהי ישראל, אשר בת לחסות תחת כנפיו. ותאמר, אמצא חן בעיניך, אדוני, כי ניחמתני, וכי דיברת על לב שפחתך, ואנוכי לא אהיה כאחת שפחותך. ויאמר לה בועז לעת האוכל, גושי הלום ואכלת מן הלחם, ותבלת פיתך בחומץ, ותשב מצד הקוצרים, ויצבות לך כלי, ותאכל, ותשבע, ותותר. ותקום ללקט, ויצב בועז את נערב למור, גם בין העומרים תלקט ולא תכלימוה. וגם שולת שוללו לה מן הצוותים, ועזבתם, ולקטה ולא תגערו בך. ותלקט בשדה עד הערב, ותחבות את אשר לקטה, ויהי כאפה שעורים. ותישא ותבוא העיר, ותרא חמותה את אשר ליקטה, ותוצא ותיתן לה את אשר הותירה משבעה. ותאמר לך חמותה, איפה ליקטת היום, ואנה עשית, יהי מכירך ברוך, ותגד לך חמותה את אשר עשתה עמו, ותאמר, שם האיש אשר עשיתי עמו היום, בועז. ותאמר נעמי לחללתה, ברוך הוא לאדוני, אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים, ותאמר לה נעמי, קרוב לנו האיש, מגואלנו הוא. ותאמר רות המואביה, גם כי אמר אלי, אם הנערים אשר לי תדבקין, עד אם קללו את כל הקציר אשר לי. ותאמר נעמי אל רות כלתך, טוב ביתי, כי תצאי עם נערותיו, ולא יפגעו בך בשדה אחר. ותדבק בנערות בועז ללקט עד כלות קציר השעורים וקציר החיתים, ותשב את חמותה ותאמר לה, נעמי חמותך, בתי, הלו אבקש לך מנוח אשר ייטב לך, ועדתה, הלא בועז מודעתנו, אשר היית את נערותיו, הנה הוא זורע את גורן השעורים הלילה.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 ותעש ככל אשר ציוותת חמותך. ויאכל בועז וישת, וייטב ליבו, ויבוא לשכב בקצה הערמה, ותבוא ולט, ותגל מרגלותיו, ותשכב. ויהי בחצי הלילה, ויחרד האיש ויללפת, והנה אישה שוכבת מרגלותיו. ויומר, מי את? ותאמר, אנוכי רות אמתך. ופרסת כנפיך על אמתך, כי גואל אתא. ויאמר, ברוך את לאדוני בתי, היטבת חסדך האחרון מן הראשון, לבלתי לכת אחרי הבחורים, עם דל ועם עשיר. ואתה, בתי, אל תראי, כל אשר תאמרי, העשה לך, כי יודע כל שער עמי, כי אשת חיל את. ועתה כי אמנם, כי גואל אנוכי, וגם יש גואל קרוב ממני. <אף> ליני הלילה, והיה בבוקר, אם יגאלך טוב יגאל, ואם לא יחפוץ לגאולך, וגאלתיך אנוכי, חי אדוני, שכבי עד הבוקר. <אף> ותשכב מרגלותיו עד הבוקר, ותקום בטרם יקיר איש את רעהו, ויאמר, אל יוודע כי באה האישה הגורן. ויומר, אבי המטפחת אשר עלייך ואחוזי בה, ותאחז בה, ויעמוד שש שעורים וישת עליה, ויבוא העיר. ותבוא אל חמותה, ותאמר, מי את ביתי? ותגד לה את כל אשר עשה לה האיש. ותאמר, שש השעורים האלה נתן לי, כי אמר אלי, אל תבואי רקם אל חמותך. ותאמר, שבי ותהי, עד אשר תדעין איך יפול דבר, כי לא ישקוט האיש, כי אם כלה הדבר היום. ובועז עלה השער וישב שם, והנה הגואל עובר אשר דיבר בועז, ויומר, סורה שבפה פלוני אלמוני, ויסר וישב. ויקח עשרה אנשים מזקני העיר, ויאמר, שבופו, וישבו. ויומר לגואל, חלקת השדה אשר לאחינו לאלימלך, מחרה נעמי השבה משדה מואב. ואני אמרתי, אגלה אוזנך למור, כנה נגד היושבים ונגד זקני עמי, אם תגאל, גאל, ואם לא יגאל, הגידה לי ואידעה, כי אין זולתך לגאול, ואנוכי אחריך. ויאמר, אנוכי אגעל. ויאמר בועז, ביום קנותך השדה מיד נעמי, ומאת רות המואבייה אשת המת קניתה, להקים שם המת על נחלתו. ויאמר הגואל, לא אוכל לגאול לי, פן אשחית את נחלתי. גאה לך אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול. וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר, שלף איש נעלו ונתן לרעהו, וזאת התעודה בישראל. ויאמר הגואל לבועז, כנלך וישלוף נעלו. ויאמר בועז לזקנים וכל העם, עדים אתם היום, כי קניתי את כל אשר לאלימלך, ואת כל אשר לכיליון ומחלון מיד נעמי. וגם את רות המואביה, אשת מחלון, קניתי לי לאישה להקים שם המת על נחלתו, ולא ייכרת שם המת מעם אחיו ומשער מקומו, עדים אתם היום. ויומרו כל העם אשר בשער והזקנים, עדים, ייתן אדוני את האישה הבאה אל ביתך, כרחל וכלאה אשר בנו שתהם את בית ישראל, ועשה חיל באפרתה וקרא שם בבית לחם. ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה, מן הזרע אשר ייתן אדוני לך מן הנערה הזאת. ויקח בועז את רות ותהי לו לאישה, ויבוא אליה, ויתן אדוני לה הריון, ותלד בן. ותאמרנה הנשים אל נעמי, ברוך אדוני אשר לא השבית לך גואל היום, ויקרא שמו בישראל. והיה לך למשיב נפש, ולכלכל את ציבתך, כי כלתך אשר אהבתך ילדתו, אשר היא טובה לך משבעה בנים. ותיקח נעמי את הילד, ותשיתהו וחיכה, ותהילו לאומנת. ותקרנה לו השכנות שם למור, יולד בן לנעמי, ותקרנה שמו עובד, הוא אבי ישי, אבי דוד. ואלה תולדות פרץ, פרץ הוליד את חצרון. וחצרון הוליד את רם, ורם הוליד את עמינדב. ועמינדב הוליד את נחשון, ונחשון הוליד את סלמה, וסלמון הוליד את בועז, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד.